Ja. Tusind tak, fordi du øh, har lyst til at mødes med os og øh, snakke med os, og ikke mindst fortælle os lidt om dine projekter og mm. dit arbejde med øh, billedkunsten og dine illustrationer. Um, hvis du vil starte med at fortælle os lidt om din øh, baggrund, din uddannelsesmæssige baggrund, sådan, hvad der har ledt dig op til, til i dag, og ja, du mm. starte med det? Ja, altså jeg er jo ikke sådan, sådan <coughs> uddannet som illustrator, øhm, ud over et, et tegne, kursus i Viborg, mm. Æ, så jeg, jeg er sådan akademisk uddannet fra universitetet og havde øh, egentlig sådan sat sig på at blive gymnasielærer. Men så har jeg jo altid tegnet, altså siden jeg var lille, så har jeg faktisk tegnet og havde kun en kort periode i gymnasiet, hvor ikke, jeg ikke rigtig tegnede, det var kun sådan i fysik-timer, når man kede sig. Mm. Æ, og så siden, så, så, så, så begyndte jeg at tegne det igen, men det var at jeg da i Viborg, jeg fik min sådan tegnemæssige uddannelse, hvis jeg sige. Mm. Hvilke fordele ser du i at være autodidakt? inden for dit felt, og inden for dit arbejde? Mm. Altså, jeg tror måske, egentlig mest, jeg ser det som en lidt en ulempe i forhold til, at man, øh, man ikke har arbejdet så meget med at finde sin stil, eller sin stemme mm. endnu. Um, men fordelen kan omvendt være, at man måske ikke er så påvirket af, hvad andre har lavet, måske. Eller ikke er så påvirket af en bestemt skole, for eksempel. Mm. Um, hvis man for eksempel havde gået på Kolding Design Skole havde været på illustrationslinjen, så kunne det godt være, at man havde fået en helt bestemt øh, linje, som alle andre også havde. Mm. Men øh, ja. ja. Kan du fortælle os lidt om, hvor du finder din inspiration hen? Overalt. Overalt. Men meget sådan i øh, ting, man ser, øh, sådan i forhold til, øh, hvad skal man sige, altså det er sådan, det er meget svært at sige, for det kan være en, en, en malerplet, som ja. ligger på et brosten, som har en, en en, en historie, og mm -hmm. øh, jeg kan også kunne læse at jeg læste, at Leonardo han var meget begejstret for marmor, ja. fordi det gav nogle kompositionsinspirationer uh, Og former. Og former, ja, så jeg kan blive sådan helt... Ligesom skyer på en eller anden måde, ikke? Altså det der med det levende og det former, så man ja. kan selv finde former i det. Og... Ja, præcis, ja. Ja, ja. Så der kan godt opstå noget. Men så er der også musik, det er også tit noget, jeg bruger. Og ord faktisk, sådan gamle ord. Min mor, hun er sådan helt vild med. Nogle gange, så kommer der sådan et mærkeligt gammelt dansk ord op, som jeg sådan bliver helt begejstret for. Er der nogle særlige kunstnere, øh, billedkunstnere, kunstnere generelt, der har inspireret dig sådan gennem tiden? Uh, har du nogle forbilleder? Der er rigtig mange kunstnere. Jeg ja, har mange. Men problemet med at have forbilleder det er også sådan lidt, at man kan blive sådan helt sådan, ej, jeg gid, jeg tegner sådan, eller sådan. <laughs> det vil jeg også. Ja. Sådan havde jeg da med af Mikkel Sommer, som er en dansk illustrator. Virkelig, virkelig dygtig, synes jeg, og sådan helt vildt øh, sådan kreativ og eksperimenterende, synes jeg. Mm. Øhm, så har jeg også et stort forbillede af en, der hedder José Blau, som er en tysk-polsk illustrator, som har lavet nogle helt magiske garage-illustrationer. Øh, mm. øhm, men udover det, så er der også rigtig mange, sådan, hvis man går tilbage i tiden og ser, så er alle de, der er mestre der, de er jo... Altså nu har ikke nogle navne som sådan, men jeg er meget begejstret for østeuropæiske, sådan mm. polske og slovakiske øh, illustratorer. De ja. har sådan en... Det er lidt dystre, i det, synes jeg faktisk. Og sådan, men det har også interesseret dig inden for film, ikke, det område? Jo, ja, jo meget. Der er noget er i estetikken, som, som interesserer dig. Ja, og jeg ved ja. faktisk ikke, hvad det er. Men der er noget med, at farvepaletten ofte er sådan lidt mere sådan nedtonet, og noget med formerne, der eller andet der. Ja. ja, svært at forklare. Og måske også lidt de der ufullende historier, altså hvor det er lidt mere en drøm i verden. Ja, det kan faktisk godt ja. være, ja. ja. Det tænker jeg i hvert fald måske ja. kunne finde den lidt forvent. Ja. Med, og jeg ved ikke, om det er fordi, de har haft en, nok lidt hårde tider, <laughs> øh, dengang at de så har, har fantaseret og drømt meget, og sådan, mm. det kan godt være det derfor. Øhm, noget andet, vi også tænkte over, da vi sad og, og kiggede lidt på, øh, på din Instagram, var din, din streg, eller hvad man siger, din, ja. din tilgang til din illustrationer. Den, øh, den er meget dig på en eller anden måde. Altså, du holder den sådan meget i din egen stil. Mm -hmm. øhm, kan du fortælle lidt mere om, om din arbejdsmetoder og tilgange? Oh, <hømmen> hvad er, et, et gang? Hvad er æm... dit udgangspunkt, og hvad... ja, hvordan, hvordan tegner du? Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, men um, fordi jeg har, jeg har jo afsigt, altså, jeg har, har tegnet så mange forskellige stilarter til hånden. Mm. Men jeg kan rigtig godt lide sådan forskellige uh, medier. Det mm. kan uh, både, de, både blik. Um, altså den første illustrerede børnebog, jeg sådan, hvad skal man sige, var, som jeg sige, bare som et svindestykke, det var i blæk kun. Uh, og så har jeg også været en del af akvarel, og jeg bliver rigtig lavet for linolymstryk, mm. og øh, koldeultraderinger. Og øh, men sådan blyant generelt er altid et godt et sted at starte, fordi det er så enkelt. Mm. Hvad er det ja. så er det, der, der fascinerer dig ved, ved blyantstregen og tegningen, Det Det sådan er dit udgangspunkt? Uh, jeg tror det er teksturen, ja. og det der med, at man kan gøre så mange ting med et stykke værktøj, det er ret fascinerende. af. Um, men ellers metode, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg kommer meget ind på sådan, om, om det også er noget, som andre skal, have teg skal tegne øh, have tegnet, eller om man selv... så Når man sidder skitserer så kommer det nærmest af sig selv, ikke? Mm. Øhm. Ja. Men ja. Men det hænger jo også sammen med, at du også arbejder inden for mange forskellige områder. Det er også noget, du selv lige kom ind på. Øh, blandt andet med dine illustrationer i børnebøger og, og plakater og forskellige sådan, udtryk. Ja. Um, hvilken betydning har det? Eller hvilke Altså, hvorfor er det, at du søger mod forskellige platformer og områder? Um, det tror jeg faktisk er tilfældigt, Altså fordi at jeg, uh, altså Børnebogen og Rejsen mod Solen, som jeg skrev, at jeg en havde Kia om os. Det, um, det var simpelthen fordi hun... hun uh, jeg kan ikke huske, hvordan hun fandt ud af, at jeg tegnede men hun fandt ud af, at jeg tegnede i hvert fald. Og jeg vil selvfølgelig rigtig gerne illustrere en Børnebogen. Det er sådan min store drøm, og jeg nærer sig gennem børnebogs Og så har jeg lavet rigtig meget for nogle uh, vinfirmaer. Mm -hmm. Ja, så vi gør naturvin. super Ja, den mm -hmm. har jeg samarbejdet meget sammen med. Jeg har forelsket mig fuldstændig i din uh, bjørn der, der står og får sig et, uh, et glas Nå. No. Det var faktisk en, en, uh, en der har de tablet, som bad mig om at tegne en etiket mm -hmm. til en vinflaske. Um, og, uh, hvorfor blev det en bjørn egentlig? Det kan jeg ikke huske. Nå, måske var der noget med, at jeg så et billede af vinbunden, så var lidt bjørnagtig. <laughs> Og så, øh, så var det en aften, jeg tegnede den, og selvfølgelig laver man nogle tests og sådan noget, men øh, ret hurtigt kom jeg ind i sådan en stemning, hvor man er sådan lidt træt. Mm. Og så lige pludselig, altså efter nogle, efter nogle timer, så lige pludselig har man den meget, så kan man mærke, så sidder den der. Og man er fuldstændig modig, altså der er stadig ikke, ja. hænderne gør det bare. Ja. Og så kom den frem, det er faktisk en papiræske øh, eller sådan en pose, jeg har revet over. Og så, så det er det faktisk en collage, og så har jeg bare malet ovenpå. Wow. Man kan også se det ved hovedet, da det er revet over. Ja. Det er bare et stykke på posen. Ja. Um, så det tænker jeg nogle gange på. Jeg tror, det var måske Beethoven, der sagde, at godt kunne lide at komponere, når han var sådan lige på renstationen. Ja. Fordi så tager underbevidstnede også lidt over. Måske. Og man er, sådan ja, lidt, okay. man er sådan lidt, nu gør sådan her. Sådan. <laughs> og det har jeg oplevet ja, lige... rigtig mange gange, hvor jeg bare, jeg kunne ikke knække nyden, ja. hvis man skulle tegne noget specifikt. Og så til sidst, efter så mange sketser, og man er bare mm. været over så mange kriser og bum på vejen, at man bare, Altså træt, og så er den lige pludselig. Mm. Det ser underligt. Det virker også som om, at hele det her sådan, kreative aspekt og, og, og dit arbejde med illustrationer er en meget naturlig del af dig. Altså det er noget du det er, en, det er en del af dig, det er en del af din hverdag, det er noget du ikke kan lade være med. Mm. Altså det er ligesom, det er dig. Er, ja. det, er det rigtigt det rigtigt også? Ja, det kan man godt sige. Altså, Nogle gange kommer det selv, man har virkelig lyst. Men der er også andre gange, hvor man sådan på en måde altså sådan, en disciplin altså, sådan, mm. tvinger sig selv til at tegne. Fordi nu er det simpelthen for længe siden. Og ja. Og det er vigtigt også at udbygge sit sådan, visuelle, det er det i hvert fald for mig. Ja. Øh, man kan godt mærke, når man ikke har tegnet lang tid, så, sådan, så er det ikke... Jo, så holder det ved lige, der sker et eller andet mens, mens kreativ horisont, og man ikke holder ting ved lige. Ja, lige øh, præcis. Man, man skal grave lidt dybere. Ja, det skal man. Ja. Altså lad os sige, at du vil tegne en tomat, så hvis du tegner en tomat for en uge siden, jeg lavet nogle studier, så sidder den der i hjernen, så ved ja. du, det, hvordan du vil tegne den tomat. Sådan, så ja. så altså, desværre så bliver det bare sådan cirkel som ofte, så, hvis du ja. ikke har tegnet den sådan. Så det er sådan lidt, øh, lidt havde kærlighedsforhold, vil jeg sige, mm. fordi man sådan svinger sig selv til det. Ja. Hvad, øh, hvad går du så og arbejder med i øjeblikket? Jamen lige for tiden, så er jeg faktisk øh, i gang med den her. Nu kan I se, at jeg ikke er så stort den her, som er sådan, Den er ligesom færdig, den skal bare tegnes. Øh, nu har jeg den ikke her, men det er sådan en masse skitser, og øh, man kan se, at Altså det er sådan meget sådan, jeg arbejder med, at det bliver sådan ligesom sådan en form for, øh, som kun romer sådan en Frankensteinsmønster. Altså man sætter sammen, ikke? Mhm. Sådan altså en collage og meget sådan, til sidst så bliver det noget, og, men det er sådan mere sådan en øh, form for, half, hvad hedder nu ham der, Rima Ramser, Hafen Rasmussen. Hafen Rasmussen, ja. ja. Det er meget den, den okay. type bog, vi er over i, men også lidt af lidt klima, øh, eller sådan handler om klimakrisen, mm. i forhold til uddøende racer, ja. men formidlet til børn. Og den anden, jeg har, det er den der derovre, hvor det er en, faktisk en bog, jeg er gang med at skrive og tegne mm -hmm. til. Æm, hvor jeg blandt andet får hjælp af en, der hedder Nikolaj Kattesen, som er fotograf og ja. digter. Okay. Æ, fordi jeg var gået og stå med den, og jeg prøvede ligesom at finde en, jeg kunne spare med. Mm -hmm. Jamen, øhm, så tror jeg, vi vil sige uh, tusind tak, Kasper. Det gik hurtigt. Og så, øhm, vil Ida lige uh, tage, ja, er allerede gået 25 minutter. Er det rigtigt? Ja. ja. Sådan, <laughs> Sådan er det vi et godt sælsk. <laughs> <Ja. laughs> uh, men Ida, hun vil lige, uh, hvis det er med dig, tage nogle billeder af dine værker, og måske også uh, af dig. Okay, den Flaske, der må jeg ikke tegne, fordi det bliver grimt. Så gør jeg det med vilje, så tegner jeg den gamle flaske, fordi ja. så er det ud af verden, ikke? så er jeg klar, ja. så er jeg kommet videre. Ja, det er også den der fugl, der fik et mærkeligt undende sort hoved. Ikke? Ja. Så den, den betyder faktisk meget for mig. Det ligesom, jeg vil have, jeg ud, hvis bygningen brændte. Det <laughs> jeg skal have ja, godt være Ikke tegninger. Det er en plade, plade. Der